Ba, he, nire aldetik dut hori defentsaren jokoa gehiago abantairatzen duela Zenta dominatzen, dominatzen duzularik e, Taula, e, taula luzeak emaitema dituzu beti itzultzen tagi belean Tanto nite, e, gehiago zaila, zailagoa da ba, Bi hori ere e, beti e, jokatzen da Hala, e, gibileko xari jokatzen den e, delarik e, e, batzutan e, dominat, dominatu zirelarik Hogiatu e, e, e, e, e, zira falta egitea eta A, nik uh, atsematen dut uh, gehiago uh, atakean jokatzen dela Gibileko sariakin eta pilotari gu bezalako pilotarientzat berdin hobea uh, dela Gibileko saria ekin naiz. Men uh, Ola da munduko txapeeta eta gu guen gira arat uh, la jokatzeko eta ez da jozorik.